Melieha Poveste populară Malteza Trăia odată, în frumoasa Maltă, un tânăr foarte bogat, pe nume Amos. Pe cât era de bogat, pe atât era de frumos. Cu toate acestea, tânărul nu era fericit. Se plictisea grozav, nu-i plăcea nimic. Într-o dimineață a chemat la el Pe unul dintre mulții săi servitori Pe nume Elior Astă noapte mi s-a arătat în vis Balaurul de pe insulă Cum? Stăpâne Amos Da, Elior De parcă era Aeva. Și sigur nu a fost un simplu vis Mi-a spus că dacă doresc atât de mult Să fiu fericit, să merg Și să găsesc trandafirul de aur Trandafirul de aur? Stăpâne? Da, și după ce am să-l găsesc Trebuie să-l duc unei fete de capitan care locuiește în celălalt capăt al țării. Stăpâne Amos, acum drept să-ți spun, am auzit vorbindu-se de o fată de capitan din celălalt capăt al țării. Se spune despre ea că este cea mai frumoasă fată din țară. Dacă despre ea o fi vorba și în visul dumitale, atunci trebuie să mergi după trandafirul de aur. Balaurul zicea că fetei nici măcar nu-i se știe numele adevărat. Toată lumea îi spune Melieha, de la numele orașului în care stă. Și că, într-adevăr, este cea mai frumoasă fată din întreaga maltă <gânt> Mă gândesc să plec în căutarea trandafirului de aur Elior, vrei să mă însuțești? Cum nu stă până, Amos? Dar îți spun încă de pe acum că multe primești din așteaptă. Chiar dacă știi ști că mă așteaptă moartea și tot aș veni Fără să stau o clipă la îndoială. Cum nu stă până, Amos? Merseră ei ce merseră de dimineață până seara Fără să li se întâmple ceva mai deosebit Iar când veni seara... Stă pune amos! Stă până, amos? Uite acolo un foișor părăsit Mai bine ne adăpostim decât să noptăm sub cerul liber Bine Elior, hai să intrăm, decât nimic De atâta o steneală, adormirea imediat Spre dimineață, Elior se trezie și, lăsându-și stăpânul să doarmă, plecă să caute fructe prin pădure La un moment dat începu ploaia Căută Elior să se întoarcă la stăpânul său, dar dintr-o dată privirile îi căzură pe o poartă imensă Ce-o asta? În palat? Ce să fac? Ce să fac? Să intru în el, să mă adăpostez de ploaie sau să fug să spun stăpânului? Mai bine intru. E, văd ce este aici și apoi mă întorc la stăpânul Amos. Ah! Poarta e păzită de balauri, dar parcă smurți. morți. Ciudat lucru. Intră trei ior în palat și ajuns într-o sală mare, plină cu toate vietățile de pe pământ și din văzduc. Erau acolo câte o pereche din fiecare vietate și din fiecare pasăre Unul lângă altul vedeai tigri, lei, elefanți, crocodili, șerpi, vulturi, cocoși, cămile, lupi, maimuțe, câini, pisici, rinoceri, papagali, furnici, țânțari, gârgărițe și multe, multe altele El ior în lemni Însă când văzu că niciuna dintre vietăți nu mișcă, parcă, parcă își mai veni din fire A, Asta nu e lucru curat Ia să văd ce și în sala cealaltă. O masă cu un înscris pe ea. Cine va avea curajul să rupă vraja vietăților din sala prin care tocmai a trecut va avea mare noroc în viață. A, ah, să încerc să rup vraja. Cât despre noroc doresc să treacă asupra stăpânului meu. Cum să rupă vraja? E nici nu spuse bine aceste cuvinte că deodată se și trezim conjurat de toate vietățile și păsările din sala din față Ne-ai scăpat Ne-ai scăpat Ne-ai scăpat Ne-ai scăpat să știi că niciodată nu o să uităm binele ce ni l-ai făcut Niciodată nu o să uităm binele pe care ni l-ai făcut Niciodată nu o să uităm binele ce ni l-ai făcut Îți mulțumim Îți mulțumim Îți mulțumim Tăpâne. A, a, a, a, a ce, ce, ce este? Ce vrei? Mare minune ai făcut aici, ha, te rog, omule bun Ia-mă cu tine, vreau să fiu al tău și să nu mă mai despart niciodată de tine Dar, dar eu n-am făcut nimic, cum te v-ați așa dintr-o dată, Cățelușule, Hai să-i spunem stăpânului meu minune asta. Hai, hai, hai să mergem, hai. Mergi după mine. Te conduc eu la stăpânul tău. Stăpâne Amus. Elior, pe unde-ai umblat? Am fost în pădure, după fructe și m-a apucat ploaia. Am intrat într-un palat plin cu toate viețuitoarele pământului și pare se că le-am dezlegat de o vrajă cumplită. Nu mă întreba cum stăpâne, că habar Uite, cățelul ăsta e din palat uh -huh. Elior, lasă acum Hai mai bine să ne continuăm drumul Trebuie să găsim trandafirul de aur Drumul îi duse de această dată într-un ținut pustiu Unde nu se găsea nicio locuință omenească Ba mai mult, nici un arbore și nici măcar un fir de verdeață Așa ca din senin le ieși în cale un moșneac. Bună ziua, om bun! Ce cauți mă tale în pustietatea asta? Oh, bine că mai văd și eu oameni când am venit eu în aceste locuri care până atunci nu au fost călcate de vreun picior de om. Eram un tânăr chipe și voinic. Aveam 20 de ani. Iar astăzi mă vedeți și voi. Am aproape 80 de ani. Și aceasta pentru că am vrut... Să găsesc Trandafirul de aur Dar, moșule, noi tot pentru Trandafir am venit Atunci fugiți Fugiți de aici Nu mai stați Luați-vă gândul de la Trandafir Dacă nu plecați acum Aici rămâneți Până la atunci, bătrâneți Nici vorbă, nici eu, nici bravul meu servitor Elior Nu vom pleca de aici fără Trandafir Iar eu? Voi și mai bine, și mai bine Multă de foame decât să plec Fără să dau de floarea aceea Atât de dorită Și-au luat la revedere de la moșneag Și nesocotindu-i povața Porniră mai departe Pustiul era acum și mai arit Și mai greu de suportat Mâncare nu mai aveau, nici apă Iar căldura devenise insuportabilă Ei doi și Cățelu ajunseră ca niște umbre Când deodată... Trandafirul de aur! Trandafirul de aur! Îl zăresc pe fundul prăpastiei aceleia Haideți! Haideți! Uitați-l! Uitați-l, l-am găsit! Elior, ajută-mă să cobor! Se pune Amos! Ai grijă! Locul e plin de animale sălbatice, nu-i chip să ne apropiem! Cumelior! ne uitat! Ne-ai uitat! ne, uitat? ne uitat! Noi nu am uitat binele ce ni l-ai făcut. Veniți! Veniți să luați floarea dacă asta vreți! Niciun animal nu se va atinge de Niciun voi! Niciun animal nu se va atinge de voi! Niciun animal nu se va atinge de voi! Și uite, așa au luat sfârșit toate primejdiile și suferințele îndurate de cei trei în drumul lor! Deodată, calea s-a făcut netedă în fața lor Urmând-o, au ajuns într-un ținut Unde se găseau din belșug mâncare și apă Apoi au sosit toți trei cu bine La locuința frumoasei Melieha Amos i-a dat trandafirul de aur Așa cum îi spusese balaurul în vis Și i-a cerut mâna Au făcut nuntă mare și au trăit fericiți Până la adânci, bătrâneți